Глава третя. Ми домовилися зустрітися завтра на мості о 7 годині рівно. Звечора я спакував свій наплечник, лицарськи запропонувавши дзвінці довірити мені левову частку провіянту плюс казанок. На наше обопільне щастя у дзвінки був єрмак, як і в мене. Повірте, совкові колобки були розроблені п'ятим відділом КГБ для придушення вільнодумства і вільнолюбства поміж туристів. Мій тато Живучи ще в новому саді, купив крутий чеський наплечник із десятьма тисячами різноманітних ремінців, кишеньок, стяжок для поміліметрового підточування під моє грішне туристське тіло. Ти завжди береш з собою в походи презервативи, поцікавився я сам у себе, вкладаючи на цю цюнник до кишені ярмака. Ні, чому ж, не завжди, не завжди, тільки коли пригадую до бідного орка. Засинаючи, я дивився на майже повний місяць, що сліпим оком нахабно розглядав мене через вікно. Кінець третьої глави.